ریاض السالحین حدیث نمبر دے اول سوا یویا ستار سو نمبر حدیث دے ستار نمبر دے اول سوا یویا اوباب دے تین سو اکاون باب نه ان تغوت في طريق الناس وزلهم وموارد الماء ونحوها باب د په بیان د من کولو د بولو په من د لاړ کې او په سورګې دوه نو د لاندې اپا زید راتللو ابو طوب په مسل ابو ته خلق راضي ګذرو نه وي اغه سره قوا کې او دسماته کول پلا راو دسماته کول سور کې او دسمات کول دا مندي 771 نمبر حدیث دا ارياض الصالحين قال الله تعالی ولدي الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والاجی نه يؤضو المؤمنې نهل مؤمنې به غیرې مکته سب فقطقد د خته ملو بتا نهوه اسم مبینا ک ان چا تلیفر سې مومنانو سرړو ممنانو ښوته غیر داغنا چاغې او کوو تاقی بار کدي بطانن بدناما درووه اسم مبینو گنا کاراب ذا بایدې بي هووررا۔ رضي الله الله درزا شدا غنا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علی السلام ویلی اتقوا العینین ذان اسات دلانت وینکنا چ پاغه لعنت ویل شووی دي پاغه لعنت کړه شووی دي قالو صحابو او ملاینا سوق دي چ پاغه لعنت ویل قال نبی علی السلام الزی یتخلا په طریق الناس او فی ذلهم دا آکسته چې او د سماته کې په مندلار کې او ذلهم یا په سور کې سور کې یا په مندلار کې او د سماته کې رواه مس خلق الله دې په لانت شي دا چا دا بول کړی دی په مندلار کې وې په لانت دي شي چې د سور د لاندې چا او د سماته کې ولې ځکه په دې کې خلکو ته تکلیف رسولي ظاهر د حدیثه نه حرمته معلومي او او مستحق د لانت دی ویلو د وجنه دالو یو ګناه هم ده چې خلک په لعنت وایي دا څه کار مکوا چې پتا خلک لانت وایي پوښ باب النیان البول ونحوي في الماء الراكد باب ده په بیان د من کېدو د بولو نا په شاندارې په بو والو له بول کول په بو ولاړو ان جابر رضی الله تعالی عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهه ایوب علی آل په الماء راکد ملک علی نبی علیہ الصلات والسلام دا دس مات نه فوبو ولالو کی رواه مسلمن چکمې وبو ولاله رې پای کیو دس ماتن کې ها زکا پد د کې ممانعت ده نو دا مکروه تنذیحه ده من راغله ده ها چکمې او با خپل استاوبوي او چته د ملکیت کی وی یادته پر مباح وی چکل او بے دن کیوی یا دنور خلکو په ملکیت کیوی نو آلتاو دسمات اکول پائی کی حرام دی او بیا لوی بول پائی کی او خود سخ حرام دی سخ کرات مکرو دی باب و کرات تبزیل الوالدے بعض اولادی بازن فی الحبتے باب د پ بیان د مکړو اړیکې چې مکړو هدي خندې غوړوالې د پلار د باځي اولاد په بازو باندې فل هبکه پور کولو کې پلار لا ناروا دي چې باځي اولاد په باځي اولاد باندې غوړکې یو شی ول په هبکه ورګې چې داسته پټې شو گاډې شو یو سوسو چاغله په هبکه ورکی چې داستا شو او نوروتا هغه نور کوي نو الله دا خو نه غوي مصطفی حدیث وړي عن نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنهما ان باو تش بشک پلارد د بشیر اتا راغب راغیده را رسول الله صلی الله علیه وسلم تفقال وی انی حلت ابنی هذا غلاما کانلی لي بشک ماورکو ورخړې مې دې خپل ځیته چې دا غلام چې وز مازه 파را اے پیغمبرا ما خپل بچی ته غلام اتیا کړې ده بخشش مې اوته وووقال نیو رسول الله صلی الله علیه وسلم اکل ولد کان حلته مثلہ ذا او ټول اولاد تور کړې تا دا غلامان په شانت دي بچی دي چې او ته ور کړېوقال نیو یاسدیلا تورو توخمن نه دی ور کړه دې یو غلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجه واپس فرجه نبي عليه الصلاه والسلام هغه دوی عجیب خبره وکړه نبي عليه الصلاه والسلام ورته وی فرجه دا غلام دې واپس واخلاله فرجه واپس کړه غلام دې ذکر چې دا خو ظلم دی چې ته خپل اولاد باندي ظلم کے بازو توڑ کے غلامان او باز محरूमہ کے بازو توڑ کے قسم دې پلادان دا شریف چې باز بلکل محرومہ کی آگ کی اشیاء لونن کی نو دا حرام دې روداش پلادان نو د پاره او فی روایت نو پيور روایت کې داغلی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم افعلت هذا بولد کا کلہم واړه اهل کو اهل نارینو اځنا نو دا احکام دي دا حدیث دي دا الله تعالی د پیغمبر صل وسلم تراغلو ولخ فلزان تبا کوي د اخر د 파را افعلت هذا اکر دا کار د خپل اولاد ټول سرا یعنی هر یو ته غلام ور کړی دي کنا قالا نو وی اغبلا الله نو وې زم ما پلا ورو ته وین نټولو تمینه دې ور کړې یو ته می ور کړې دی غلام قال نبی عليه صلوات و سلام اتق الله دلان و یریگا وعدلو فی اموال فی اولادکم عین او صافه کوي په خپل اولاد کې بن صافی مکوې فرجا بی راوی وای واپس پلا ارځ واپس واپس راځه ما پلا فرت تلک صدقه او واپس ایکڑا هغه صدقه د غلام داغنا چاغله کومه صدقه کړو وا غلامي وو کړو نه واپس بیا واسه ده کار دا دي چې ها د خپل اخر ځان وله خرابو اغه ممبچې ده نور ممبچې دي ټیک ده یو خو بساب دا غسه زبانون نور بچی بکلاو کې چې تاوی د شهیدره کړو لته یوازې بچي او دا ځان لوله اخر خرابو وفي روايه نو په یو روایت کې دا چې راغلي دي فقال للرسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير وبشيره الک ولدم سوا هذا استادو 파را بچشتہ سوا ددنا دنا لا وستانور بچشتہ قالا نویغه نعم ااو زمانو رب زمانشتا قال النبي عليه الصلاه والسلام اکلهم وهبت له مثل هذا آیا طولو بچو تا ور را دی ورکره دی داغت پارا پشاند دی چه سنگ دی یو بچی تغلام بخشش که ورکره نو آیا نورو تم دی داسه ورکره کنا قال آنوی دی سړی اللہ نه صرف دی یو تمی ورکره قال پیغم بار پاکوی فلا تو شهدنی ازن گوایی مکاو پا ما بانی پا داوا کی پا ما والی گوایی که دا غلط سیده پاین نی لا اشهد علی جورن بیشک ز گوای نه کوم په ظلمبان نه زه ظلم گوای نه کوم ا دا خو تا ظلم کړی چي یو بچتری غلام ور کړی دی نور دی پری خودی دی نو دا ظلم دی او زه په ظلمبان گوای نه کوم پیغمبر پاګه سړی توي روایت کدا سراغ لري او فی روایت لا تشهدنی علی جورن گوامو جوړو مالا پسبانی په ګنا په ظلم باندې دا هڅه ظلم کې په ظلم اول غوا جوړه وفي روایت په پنځم روایت کې دا سلاغري اشهد على هذا غير ادا غوا کا على هذا په غیر زمانہ ز په بنصافي باندې گواہی نکوم په ظلم باندې او کو نو په دی باندې پر소 غوا جوړ کا زنو پم ثم قال نبيي هوي نبي عليه الصلاه والسلام آیا سرुका آیا خوشاله تعالی په دی ای يكونو چشیده الیک تا تا فل بره پنه کوي کی سوای او شان ټول او شان برابر دي پنه کوي کی باځ خو بل مازه ندي خو ظالمان ندي قالا پلاړوي بلا بشك زم ما پلاړتوي او ټول او شاندي خسل کي په خپل منځ کې او بل ظالمان ندي قال بي عليه صلوات و سلام فل اذا نبي مكه وقف دعاو وكذا کار چې نور محرومکه ايوله حسور کي يول غلام ور کي ګړه دا سبب دو نقصان دی سبب د زیاتۍ د مونږو ورو سوره مل چې یاو کی سوره چخ پلولیا نه خرابېږي نو دی واجنا یو له یو شی ورکی یو د بلنې واخلې نه وا دا غوښځې بچو چې زپو کینې په سې تقسیم کړي کداغه قاعده ده کداغه پټه ده کداغه سلا حدا کداغه پیشې دي ارسه چي دي بس دا غوښځې ده په پلمنس کې تقسیم کړي څورو څورو لسیږي دا په دې باندې ډېر مرګونه منلي او ډېر وښو او ډېر نقصان دي باب بابو نو ولزان سره اخر خلاوي ټول معاملاتو کې اسلام او داغه علماو طرف تا رجوع پکاردا چې څوره ماملات دي اسلام کې ګوره علماو نه تاسو کا چې زدا تقسیمون تقسیم په کومه طریقه حکونه دا چا خپل فلصيدي نارينه له څوره ملويږي سره له څوره ملويږي که سره بیا به ته مشکل نه باب وتحريم احداد المرئه على ميت فوق ثلاثه ايام الا على زوجها 14 شهر و 10 ايام باب دې چې حرام په بيان د حرمت غم کول په حرمت د غم احداد المیت غم کول د خزی علا میت په مړی باندې په مړی باندې بخزا با غم نه کوي د پاسه د دریو ورځو نه سره او نه خزا د دریو ورځو پورې پیغمبر پاک غم ویلي دی دریو ځن وا اخوا غم نه کوي الا علا زوجها 14 شهر و 10 ايامو اغه خزه باغم کوي په خپل خاون باندې داغه خاون دو دا ملشو نه و څو رقم کوي سلوي خردزي سلور میاشتي او لاس سجداغه عدت نو سلويختی با سلوي خدو پوره واغه غم کوي او درې میاشتي داغه عدت پوه شو وان زه دی اچھا سلويختی اچھا عدت اندازه چولکله نماز په پلا سلويختی دا مرا دادا کا چیلم ہے ممدنی کا ممدو پلا الگ اولیغا بیماری پاغا راځي سم تاسو صحیح خبر کې نه بیا خپل کی وان زینب بنت بی سلامہ قالا او دخلت علا ام حبیبہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی لطوف فی ابوها واورئ زنانو تاسو خوتر کړونو پورې غمونو روان دی یارا زبا ورې کا پلا دملې وا ممرړ دا وا دچا چې می ملړه پهې کور ک به دا ش نه کېږي خاتی بند نه کږي دا ب نه کېږي چې میم پره شوه بس او مرګ او خادی و سری اورو راخوروردي دخوا بتان ته دی خوا به مګ را شي چ دری رضې د م پوه شي وا غم غې بر سره ک بیا به خوا خادی کو دا و نه واروکه حویزه داخل شوم په مورده په امي حبيبه باندې چا حضرت نبي عليه صلوات و سلام بيبي وا په او چوفه له جبل اردار ابو سفيان بن حرب رضي الله عنه فدعت بيت ابن فيه سفره سفره خلق او غير هي او ګره نو غير او غختلا او خوشبو فدعت رغختلا امي حبيبه بيتي بن خوشبو پای کې پای کې سفره تو خلوق پای کې ځړواله د رنگو یا غېلاي یو قسم خوشبوه ځړواله پکيو فاده حالت منه جاریه پای کې خلوق یو قسم خوشبوه یابل خوشبو ځړوا پای کې نوتله اولو ګول دا رینا ویلو ګول فداه نتمنو جاریتا نو وی غوره کو دا غینا ها یعنی هغه خوشبو چره وغوختا نو دا غینه خپل خدمتګار دا ویلو ګولا ویلو ګولا دا غینه خپل خادمې دا خپل نوکرې دا ثم مسثت بیا او بیا اغه په خپل مخ اغه را دعا لا سونه او همداسې دوی یو کستا په دعا لا سونه داسې او بیاي اغه لا سونه په صداخکل په خپل مخ باندې راخکل په خپل مخ کې بیا راخ په خپل مخ کې چداخک ثم قالت نبي اوي او مي حبيبي والله ما لي بتوي بمن حاجتن قسم الله نشته دې ما خوشبویتہ سحاجت خوشبو لغول زس کوم په خوشبو یبانی زه خوب دې خځه ما غیر انی سموت رسول الله صلی الله علیه وسلم غیر داغنا چې بشکما اوریدل د نبی علیه السلام نو یقولو چې وی فمبر باندې لا یحل لامرائن حلال دې په اړه دا یو خځه چې ایمان له دې په الله په روځاخر انت حد علی میت چاگا غم خوریو کی پا مری بانده غمو کی پا مری بانده فوق صلاح سلیان دا پاسد دریوش پو اللہ لازو جن مگر پاقا خزا ارباتا شور چې په پا خاوش پل بانی سلور میاش سو لسو زی غمو کی وقالا توویل دی زینب سمت خلطو علا زینب بنتجاج رضی اللہ ونا بیا داخل شمزو پا زینب بنتجاج اللہ دلزاج دا غین حین توفیا چو فېشي او خوو ها پلار روورلائ فاد بتی د وختله یو خوشبوي نو مسیله داغېنا سمه قالت نه بیاوي اما خبرشي والله ق سمپالله مالی ب توبي من حاجتې نېمالله په خوشبلوګلووسه حاجت غیر دینا چې پیششه ک ما نه بیالی سلاتو او ساب ورې ی قولو جوې مبانې. لا یحل لامرأۃ تؤمن بالله والیوم الآخر حلال لذو فرض یوخذی چاغی باندې په الله په راز داخل ان توحد علی میت چاغا غم کی په یومڑی باندې د پاسه تریو روزو إلا علی زوجن مگر پا خاون 14 شهور ومائشه سلور میاشت یولس روزی متفقن علیه غرا غم د تریو روزونا ن د ښځې دپاره اوغوراپ خذا د خاون نه اللاوه په نورو خپلووانو بم درونه زیاته غم نشته درونه اخخوا غم نشته دا به کال تیر شکلونه او دا به غمره تازه کوي دا نه د کال راده او دوه دا ن د میاشتې رده دا ننده سلوختې ده. حداه نه ده یا دغهسې زونه اښي او هغه رالی دغه پز دغه کپل دغ غ نخې او هغه پور ګباندي او په خلبانېښکل او فلانې او په جړی مشيته دا من نهدي روه با او تریې حاضر حاض د لللبدي وط روغبانله بیاغې اوله خطبتې الله خبتې الله ځ او یا رو دهګوره حرام دی خرسول د خاری د پاره د باندې چی او حرام دی مخا مقیدل د سورو ا د قافليوالو علما ختارات ل اواغې سلام ملاودل ول به او به اخي او بيعكول خرسول پخرسول د خپل اے پی آ سودا دا چا سر شورو دا او دا اغا سر سودا ختم کرنی لاؤتا پی دا پاس سوار شاو دا سودا پری او په پلا سودا شورو شننا نانا دا حرام نی مندی دارنگی والخدمت او کوئی دن دا چا سر کول پیغام د نکالی گل د چا سر یوزه که دا چا سر دا, دا خور سره دی د لورسره د خبري رواني د چا د کوج دن د پیغام لګولو ته ويغه پريدا او ما سره او اوکا د ممنودي ح وته سو پوري اغه خبره ختم شي وي نه او نه ملاوي شي وي یاد هغه سودا خبره کار شي وي نو بل سره سودانو نو بل سره دنکا پیغام نه ديګم الا اي اذن او يردهم چې اجازه تو کی اغا چې او او یره دا یا واپس کی رد کیږي اس پای حدیث ذکر کوي نن دا شریر زیات ته انا نس رضی الله تعالی نو قالا ان ها رسول الله صلی الله و سلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا ای بیا حاضر للبادن وان انکان اخا له ابيه و امي متفقن منه کړه نبی علیه الصلاۃ سلام چې خرج کی خارصړې د پاره د باندچي اگر کوي ها ها ندی معنی خارصړې د باندچي د پاره او سودان کوي سوداو کی منزا چې سوداو کی خارصړې ها د پاره د باندچي و ان اگر کوی روړ داغه د دا پلاړو د مور د والونا اگر که حقيقي روړ ولي نه متفقن له اتفاق کړي شی په دې حديثه د بوخاري او د مسلم د بخاری او د مسلم دا حدیث راغلي ده وګوره په دې کډې د خلک গ্রেফতার دي د دې ز سروتونه یو بیانوم دوه د دې سبا جوړ صورتونه جایز دي باز نه جایز دي کلیوال باند چې سړے په خرابانه خرصول یو تفسیر علما دا کوي چې کلیوالا باند چې چياله د دې هاتي د هاتیو والا باند چې والا کلیوال سړے د کلی نه یوسی خار ته یو دی خار ته یوسی او د خار په خلکو کې خرڅ کی نو پدی کې صورتونه دي دعا د باندې نه سبزی دا الو ګاندی مټړ دی ګوپې دې تماکو دی خار ته غسیز راوړو چې کم دی کې خرڅیږي منډیان او او دخار خار په خلکوي خرچ نو دا په کومه طريقه جائز دي جائز لري يو صورت دا ده کبانډ چی خار ته سروړي دا اطراف د کرونا لکه د بازار کلي نا بي کينا نبي نا تاسو جلسي نا میړونه خوباغا ناوخت تشی او بیا کلی تواپس تو دیتلال غالی چیزا <خخ> با کلی تمزمہ نو داغی سیز پا ارزان قیمت خر سولو تا همزان تیار کی چی دا سیز اس ماہ پاتی کی گی بین اولو او کنی خور نو ناوخت تا کی, کی بیا کلی تا رسیدین شم داغه چې خرساو خرساو په دې کې پېنا وخته شو خاريکه التبکری تم تلغالی ناوتد لې نې شي سامانم دې سامان ځان څولې نې یو لوتيو خاريتوي یو منډيوالته خاريت چې کم پخار کې سوداګانې گاډې کې خرسي بلځه کې چې داسي زو ارخاره ورته وي اغه منډې ګلو گاډې والو ورته وې چاته اغه باندې چیتہ چې توخه بزی کلیته او داسیز دما سره دا. پرې ده زه به تعالی په حقیمت باندې خرص کموري ارزانه خرڅه نو دا صورت جایز ده خو په دې شت چې د خلک تا د دې په اسارهولو کې تکلیف نی ولیکہ د منډی خلکوتا د گاډو والا خلکوتا د خارې خلکوتا په اسارهولو کې ضرورت تکلیف نو نجایز دي او کو ضرر نو به نه خرسه بل صورت چې ناراو نو دا صورت جایز شه یعنی یو باندی چې سالے رالے سمتر علوگان ارس چو ناغیر اولا کم خوا مندئی تا تو دیری اڑا که دیروات او خرسولی اوس په دنا وخته تشوا سامان که بیاولو مولین شما کنا وقت کی گی بیاکی لرسیده نشما نو آغسیز په ارزان قیمت بانی خرس کی کلو سلو او دید دیر شو سلمی خطرہ نو یو خاری سلی د دا مندیوارا چې دا شیع په سلویخ مور کوا دا کران دی خو خوزم وی خیر زما سره پریدا زباس احسانو کما آن زبی تارا خرس کم پا کران قیمت بانی آو دا پریدا فو کچرتا پدی شرط چه دا خار خالکو تا دزی سیز پی احسار کې که ضرر و تکلیف نی نو بیا خیر دی احسار کې که او که ضرورت نو یاد دا جایز دی دوم ناجایز صورت دا که پخار کی دغسیز او کو تضرورت خار کې د او خلکو ته ضرورت وي خار کې اول او باندو خلکو سره ولو ته باندو خلکو صدقه نه مانو خو د قیمت او چتولو د پاره نور مثار غنم ذخیره کی وس که غنم خرصومن او غنم گرانیږي نورم الکه غنم شتا اوسل من غنم دی اوسینه ور کوم ولی دا ارزان چکرا نشي نو دا اساره ول د دی غلو په دې طریقه چ دا سجه شي ګران شي نو دا حرام دی رورا دا حرام دارنګي د دا خاريسړي پ دهاټي باندې آ په باندې چې باندې خرڅول چه د منډې سړې په خار کې یو سيز واخلې او هغه په کلو کې په ګران قیمت باندې خرڅای نه پای کوم د صورتونه دي په دې منډې کې یو شې واري خلک پکاړو کې واچي اچه سار لګیا نه ګور سوکرات وکیا چای سوکرات شو کیا چای سوکرات اوس نذیره کپه دی کپه دی رسول باندې د خار خلق ته تکلیف نه او پاک خلق د خار باندې ګرانی ناراضی نه صورت کی دا کار کول سره جایز دی او کپه دی باندې د خار خلق تکلیف وی مسل تو مثلا دغه سيزه د خار خلقو ته ضرورت ده خوده خرصوم کې د زیادت گټي ده پای کې ده لالچ کئ نو کنو ته وړي او خار کې نه خرصه وې د کنو خلک خبر نه وې باغې کران اور کومه او د کلی خلک خبر ده د کران ناري او کلی کې نه اور خار نه خرسه یغه شی خدای خلکو ضرورت ده او کلو کې ګرځي کور پکورګان اور کوي نو دا صورت دا دا دا دا دا دا نو بیا سره دا خرسول دا جایز ندی دا صورت ته د شریعت قانونوم دا ده چې کلهای یو شیت ضرورت چا را لې نه بیا خرسه او بیا ذخیره کړي نو پدې دور کې هر یو شیخ خلکو ذخیره کړي چېنی ضرورت ده ګولې ضرورت ده غنم ضرورت ده سبزی ضرورت دے او دی خلق وسکره دا ذخیره کړي دا چې دا نوړم گرانیږي ضروره نو حرام دي داشه دغه ګره ګټه کښته ظاهري خدای کی نقصان زیات دی وعان ابن عمر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تتلقوا الصلا حتى يهبت بيع الاسواق متفق عليه نبی علی صلالو والسلام مخه تموز تاسو قافله تا ممه مخه مکی گئی تاسو هغه سودا ده قافله ته مخه تا حتا تر دے چره خوشیا قافله سواقی بازار نو تا متفقن علی و چکل یو شیگران شی په منډیانو کې توخت را شی نو داخلك بهر وزي جلبئی سٹاپ سٹاپ نمخ کی ولالی پړو باندې سر ولالی یاد جلبئی نچ کم خالق راضی دا غنی سر او سر ولالی یا چہ د جلسئی ناراضی د مالکی ناراضی منډیا نو تا نو د میله نمخ کی او تا ولالی الکوی سب زیدا ویزه مال فضلہ کا دی خو خبر نه دی ذمہ دار باندې چی خبر نه ری چرې او چت شوی دی او د خبر ده اغه له خبر نور کئ چې نن د سیس مارکت ډېر خطر لري او اغه په نا خبره کې داغه ناغه شی واخلې پرون ریټ او د ابلې افټر ریټ د یو شی په 200 روپۍ مندي نن دې زرا من سه ده ده دي واغه خلخوي زیاته په زر باندې مندي یوول 100 باندې غل ورکی اغه مجدري زړه ده نو د نبه ز په یو لسو الو ما ز په ز خلک بار د منډیا نو ته ده اغه خپل تنيشتا او دوه اغه تا د ریټ معلومات ورنک چریټ ډوره بڑا شوې دي او سودا ته واغ سه ده مخ ته د لار و تدې نو دا ممنوع دی اغه ته به باینند دي چې د ریټ 3 زړه ده طالب کی بیا طالب بدر کی بیا ندې وجنا آد تا مخه توتدل دا هرا نه او شی هغه ستداینده حرام دی اکثر د توکو د اړې ټونه د سزوې ټونه چیکر دی او خي دي ډایرک په داخله په پټور خوشي شي او خبر نه په ګودامونو خوشی شي او مال لوالي په نا خبره کې دا سه تجارت حرام دی پای کې کټ کول حرام وو هغه به خبره چې بای نن مارکیټ د دریو زلودي واستا خو خاله وان ابن عباس جي الله تعالی انما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا الرقبان مورز تا سوق قافله تا مخامخ مخه ممخامکه گي د قافله والو سره ولا يا بي حاضر للبادن او ندي خرسي خالی له لبادن د فرد ا باندشي وقال له خرزنکیم مکه مون تیر وی وی غته تاو چاغه شاگرد او ته پوشوک ما قول صد ویناد د چلای اب حاضر لباد چ خارب از باند چې د پاداس شي نه خرسی قال عبد الله ابن رضی الله تعالی عنہ لا يكون له سمسارن یعنی نند شید غزه پارت دلال سمسار دلال لان دې تلال ن جوړې چې دا غږه پر د لالې کوي پښه متفقون علی اتفاق کړي شه د بخاري د مسلم قديم یو صورت ده چې کلوال خلکا چې کمال لوري د باندو والا خلک چې کمال لوري هغه ته د خار نرخ معلوم ني او د خاور و له خلک او کی اوزی خپلارو کړه منکه او داغه نه مالونه په ارزانت طریقه اخلي دیو جنا علماء ذکر کوي دا قسم سودا کول اغست الحرام دی ولا یبه حاضرن لبادن مخې خاری وي خارسړې منډای ګرسړې د باندې واره د فرض سودا نه کوي د دې مقصد دا دی چ خارد دی باندي واره د پاره د لال نه جوړيږي یو دا چې کله هغه اخري او هغه بیاي په خپل مرځي سره خرڅي دا سيزونه د ارزان دونه باوجود ګرانوي زکارې په خپل مرځي باندې خرڅي او ته هغه تعالی درکې پيورې باندې او ته په خپل مرځي خرڅي لکه اکثر د منډیانو کې سيزونه خلک وروړي دي منډي کرو ته والکی هغه خاصو کې څنګه و پوج پایرې درا دې وعن ابي هريره قال انا رسول الله ار يو شه چکوډ رحمو کارګر ورده الله درحمكي نه ها رسول الله او ګټه ملګو ګټه ملګو اول خداو ګور چې دا حرام ده او دا حلال ده نه رسول الله او ته پیغام زبې لخصاکم بنده و شوکې ټماټر و شوکې پالو وړي سبځالي وړي او منډي ګړو خار ته اوالګي یو خدایغه مخه مقبول وشي ارسته چې یرزانی کګرانی ا یو دا چې بولیو نشو دغه سي دکاندار ته فریری وې دا مال خرڅ کاوه ته بي غمشه خرڅ وکړه وردا او هغه چې سوقه څنګه په خپل مرزي بیا خرڅي مرزي خدایغه نو وکړه مرزي خدای مالکو اي بي حاضر لبادن نبی علیه السلام مرکره د دخار خرڅولو د خاري د پاد باندې چې سړي ولا تناجشو او دا ویلې چې تاسو به په یو بل نغمت زیاته وي ولا تناجشو او مزاتوي تنا نور خناري ټونه په یو بل باندې سمانه چې یو د چیز یو شز قیمت کم او تاسو داغه په مقابله کړه شی او داغه شز قیمت زیات کړي زکه چې په دې کې خلکو خلقته نقصان دي مخه ما دې بیان کړم اې د سستان دي دا زماستا سره شریک دي تر دې هغه ستوواله مو او تا دواله شریک یو تر دې سيو خرصون کیو مالکانو یو لزو غوډ رېګه ما او تراشې وې الکدا شې په سوده زويمدا په دیرش دی ته په دوکم دیرش بونې شي نه پورو په دیش و کوم زې زپ یو کم ډیر شي راګا نګي روان شي د پار د دی دا وړه ملګری دی د دې سیده ریټه سیوا ک نوټو خلکو ته چې بل یو سړی راه وي دې ریټ سړی وي دې ریټ دې شې وي په پشپارس بيدانه کې ویاراستا مخک دغه سړی مال یو کم دې را وی اوواز به کړی و نه ماله په اپسیو روبه جو واله کواله او په ویني واله کنه مرزا کا وې زمو یو پسانو نو نو شوا کومه مقصد دې چې په دوه کم در کم درځي ورکی نو زه یې مال په دوه درا کا وینا بھائی حزا خیر طالب وصل نو ری پاتی اګه مستر پرینو خو دی اگر چې واقف مې خو طالب وصل پاتی اګه په سل ون نه طاله په دوه کم در کوما زدا کن خپل حلال کی هغه کس په صدا تیز ک گا کی فراته صدا حرام ده دا شي حلال تیر که مېلو کی کی کنه کوي یو یلکا په دی پټی په دی الګانو باندې گاک راغلو او کانال په دورا وی نا مال 20 پاون یو کس راغلو د ملګریو او دره پیسي مال راکوري دورا پیسې ما راکړ. ا څه وی وی دی وینا؟ واځه زما پیسې ورکو نو کې دې شنو دې په داتیز کې او پکې ولا ور، کې واځ غل په دې نه ور کړې. تاله 1500 روپیا ځان دارته. وای کنا وای. نو ځاوال را کنه. ولا او نه خرسي او سړې هر څه به عادی یو کوي سره په بیا د خپل وروړ یعنی یو کږد د خپل وروړ په سودا باندې مخکی کیږي نه چاغه د چاس ولا سودا ختمه کړی نه دا او دغه په سودا باندې ور مخکشي اداغه نه سودا پاتې کیو په خپل سودا وکي ولا یقتلوا علی خدمت اخیه او نه د خدمت په خدمت د خپل وروړ باندې څا د نیکه پیغام نه لېږي چې د سو پورې د دې صدا د نیکه خبرې روانې ني په شي ولا تسأل المرأه طلاق او نه د غوالي خزه طلاق خپل خورو طلاق غوالي دینه طلاق خپل خورو لتاک لتق فاء في انائها ما فيناها چې داغه چې پورې کې اغه چې په لوخه دای کیږي چدا کی ای څو خپل لوخی تواچه یانه د خاون کټه ټول ځان تکی او فی ریوات نو په یو کې راغلی قال راوی وای نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ان تلقی امنه کړي نبی علیہ السلام د قافله ته د مخې د ورتلولو په لار کې و او ایب تاع المهاجر او من اکرم نبی علی السلام د خر رسول او د مهاجر د پاد باندې چی چې مهاجر د باند باندې د پاره خر رسول کی د امن دی و انت شترط المراه طلاق اختیار او بالله چې خزر خزر د خپل خور د طلاق شب کی دي چې دا به یعنی شوق چې دمه خذ کینوې ع خزرې لاغې نه دا, دا مطالبه نه کوې چې اوله نښځه تلاه کا نو به د سره نک وکم چې شر کې ديښضا په تلار د خپل خوباندي خوه په طلاق د خپل مسل بادي دل کې خو نهاد مسللهه مکم تیرچ والله تس عل مرتو تلاخه وتی نهدي غې غ طلاق د خپل مسل پوژې د خپل مسل طلاق د نغواړي چې سورا هغه ما نه دا او دلته مو وي چې شپ بکې قضا د طلاق د خپل مسل چلونبې به خزه به طلاق کې نو په داسره الی نکاح کومه واي استامرجلو علی سومیهی او بالله چې یو سره د خپل مسلمانو او ربان ریټ زیاد کی چه نرخ اولگیو سره پا نرخ دخل رو رو بانده گران ونعا عنی نجشی و تسریه تی او منکر نبی علی سلام چه منکر عنی نجشی چه دا ساروی پا گلانزکی پای جمع کی آغی تا تسریه وی آو نجش چه ندی ورزی ندی ویلکا پا دو قصن ورزی ولمك کې کې دې ځایه سودا روانه او نه کړي ان نجشه د دو کسانو د سودا نه درن بینورځه وتسریه ته اومله کړي نبی علی صلوات و سلام چې دا سارو په غلاځو کې پي جمعي د پاره ده چې خلکو ته ها ساوې د پيواله کارګي چې د دې غلاځو کې پي دي او باندې پي کوي خرصون کې تدا کار کوي چې زما ساوې ډېر پي کوي او ګور او ګلان زه ډکه حالان کیا غیلستان والی یا په ګلان ځکه پیدا پرغي او هغه د نړۍ لوی شری په ټولو طریقې خلک یا یا یا په کې هواي بند کړی ددو کې خلقو لورځي حيوي یلا په زمينه را و سرې خلکو وغاتو وي ځل را پایک وي و چې او چا و هم وي چې د هوا په کې دنه کړو او باز او دغه اغاخن نه کی نو یو مثال <سؤال> نه کړ الله اکبر داخله کوم صباح قیامت کې ایمان دې څې کار نه کړ متفقون علی وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا <سؤال> يبيع بعضكم على بيع بعض صداد نخرسې بازстаў سوپ <سؤال> بازو <سؤال> یعنی اخپل مز کری دیو بل پا سودا بانی سودا نجوڑی و لا یختب علا خطبت اغیی او خطبت نکی یعنی که پیغام دن لگی په پیغام دا اخپل رو کا ایلا آیا له لہو مگر جازو کلو اغتا و حازا لبزو مسلمن ددی ولا یبع ولا یبع بازو کم علا بع بازن دا دې مقصد دا دی چې کلا د وسړی اغه څلور کوي نو دریم ګلې سړی ته د اجازه نشته چې هغه سږه واخني چې سو پوریا غي سودا کړي نه دا یادو سودا کول نو وا پسوی نه دي او یاو ته اجازه نه لیکم دا شینالو تیواله وعنق بین عامر رضی اللہ تعالیٰ نو ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ السلام ویلی المومن و اخو المومن مومن رور ده مومن ده فلاحل حلال نید پاده یا ایب تعالیٰ اخی چه خرس کی چه سودا خرس کی فسودا دخ پن رور باندی و لا ایخ تو بلا خدمت اخی حتا یزرہ او ندر نکاد پیغام لیگی پو پیغام د خپل ورده نکاتو د چا پري تا ټول سودوونه یا نه چې ټوکا سانو سودا روانه ده نو درېم کس دی پنورځي چې سو فورې هغه د سودانه فارغ شي ویني دي یا هغه گا کو ته اجازت نه ورکړي چې بای زمونږه پادو شو کېوالا او چې بای ورځي اورډر پیګراني باب انہی عن آن ازات المال باب دی پا بیان دا منکولو دزائکولو دمال کے فی غیری اجوہی ہلتی عزن الشرع فیها بغیر داغ ترقو آج اجازت کلے شرع پائی کے غین بیر جائز دے ہونچ پکمو شریعت پکمو مقاماتو بانی مال خرج کلے اجازت کلے نو الته مال خرچ کلے او چې پکمه مقامات او خرج کول مازه کول وی نو البته ممانعت راغله چې دامن دي وا نبی هره را رضی الله تعالی نو قال او رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله يرضا لكم سلاسن بشک الله خوشالي ستاسو د پاره پدریو خبرو پدری خبرو باندې ستاسو پدریو کول نو خوشالي وي اياكره لكم سلاسن او بد ګستا س دپاره درې خبرې درې کارونه یو پهیرزله کو منطابدو جد الله عبادت کوي ولا تو شکوبي ش دوه او درې مو ان تا تهې موېحمل الله جميعیه چې منغول به لګوي تا سودا الله په کې تابټلولاته فرد قو اختلا ب نه کوي دا نه درې تدا خوښ الله یو د الله توحید او د پیغمبر او بل شرک نکول او دریم د الله کتابه نه منګول لغول و یکرهو لکم او بدګنی الله تاسو ته پاره درسی زونه یو قیل او قال ډیر کب شپ لغول ډیر بلا فید خبر کول و اجازه کب شپ بولګو وانه وکثرت سوال او ډیر ته پوښونه کول ډیر بی زیا وعیزات المال او دمال زی کول دری او آو مظرمون وقد دماء شرور دی مخی بیان شریف وعنو دا دی المغیره تم تمنی شعب رضی اللہ تعالی نو دسلام گرزورون پس بنو جفو گورا اغوی املا علی المغیر فی کتاب لا معاوی رضی اللہ تعالی انہو گورا چه ما بانده حضرت امین معاویر جنو حوتا حضرت مغیر ابن شوکر جنو یو خط اولی کا پا خط کداو چه انن نبی صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم کانا یکو رفید و بلکل صلاة المکتوبہ چه بے شکر نبی علیہ السلام وچو بے بے پاہر رسو دار منفرزنا چه کې فارش کدا کنما بےوی لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لهو لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئٍ قَدِيرٍ فَرْضُ مُنَّفَسْ من بِذَعْا وِلَاِ الْاِلَىٰ لَا وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللہم لا مانع لما آتوئتا ولا موت یجما منعتا ولا ینفع زلجد منkal جدُ اے اللہ نشترے منکو انکی دا سوچتے و لوڑکے او نشترے وڑکو انکی دا ستت منکے و لا ینفعو اوفیدن رسی زلجد مالدار تا چخاون دو قوت پی منکر ستاد الجدو مالداری دا اچتا چان آزاب ارکنو نو هغه اے اغا آزابنا نشی بچ کولے وبا او اوغتې او دا ملیکل چې منه کلېدان تیله وقال د او د قال نه او د کوو دمالله وقعې سوال او د ډېته پوسون کولوونه وکان او نه بیا د من کا او خلکه د نه فرمانې و ود البنات او د ژوندۍ خاور دژنه کو نا و منع و او من کول دا کارونو چاغه کول په کاروي حق نا دا غي نه منکه دل حق دار له په حق نور کول اغي نه منکه دل وحات او رول دا حکم چاغه رول په کاروي نو دا غي نه منکه اغنکی متفقون وسبق شروه باب النیان الاشاره لا مسلمن بصلاح ونهي سواء كان جادا او مازحا باب د فبارد چې مسلمان تا تهرا اصلح باندي اشاره کولو من راغله دا د دغ اصل حد تیره دا چااکو د چه دی غشه د تییره دی او کولاې دغهسې لاس کې وړې دی او هغه ته پ شاره و کې چاکسپوه ماشومان د اخپوي کې د لاس کې چاړه چاکو سره ی تیار ته ور شه ب هغه ایله نه کې پهې خیټ د ي نو ماشوم نه به دا شي اخلی ماشوم نه به اغ لاس کې نپې دی چاغه سبب د نوقصان وی د خیر د معش. یا به ځان لا خپل خېټه وی یا لبه بلوي اه ماشومان په ټوپک باندې ماشا اه کړو زه خپلې غنکنه کنه مقصد دی نو دې وژنه ماشومان نه چړې لري ساتي د ماشومان نه تمانچه لري ساتي د ماشومان نه چړوكان او چاګوان لري ساتي دامی دا میخونه دا درنګې نیګه د ستنې په شان یو شی زو دا تلره ساتې دغه خن پوې کله کله غوې ځان نستر غوي کله کله په بل لا گزار ور کی نبی علی صلاتو والسلام وي برابر خبره پیاو اصلح صدقات شارکول مندی کاغا جادن د ویه دتی تی کی کی او مازه حنیاب بغیر د حق چاته دا تی کی وی او چاته تی کی نی وی باز اصله فته کو کی بند او باز اصله بغیر د تی کو وی پوهه نو ون نها تو نتات فف سی فمسلوله نو د تی و جنا دینه دا بره چې دا چونه حادسه شوي ده په دلاړ کې یا نوو کې کیږي نو دا خدا دا چې اصل ببرابر و بربډی نه اصل حيی به یو ځای کېږ دی محفوځ کې کې د ته تاله او لګال داه نهپ بیا سړی کې نو جرګې دی کوئ نو چې تا په جرګه کې مقطځان ته تان خیدر خضر او اوناسی جرګ کې په جرګ کې خل قسمه خبرې را ځې زاده کې كلا ځانترک لا شونکو په خیره نورو د امنه دا اسلام منه کړی دی ماشوم لا بلا اس کې اصله نور کې کش لا بلا اس کې اصله نور کې ابل یوځل موږ تدلو د مخکني خبره ده مخکې ناغوي ها پلاړې کوړو ماشوم تماڼچو واغسا مور اورته وي چې بچي اس کې وځي دازمه او چاغ روان شه ناغموري ها ها خاوند ته ویچا بچی لاله او تومانچا او سر نو سرخ یا خیال یو نو ناغه سرتور سرخ پیاب روان شه بچی پسی تو. نو چې بچی په ستر خیال یو کو ناغه بیا دست کړي خدای له غپته نه و چې په کم نو چې څنګه هغه په بل غلاله تا شو دس شو په بل شو بیا او د بعینه یغه مقید رسیدل تلکې هغه زیلہ ته خدای پته نه و چې کس وشته نو چلتا نسیدنی او خدا غالی پراغیر یولتی اپناو لویشتے دی پی ابلاؤ سر سر اقا زیکی اقا وویشتا او مریکا او زیب بلغا راتاو دا زکا چه اصلاحا کولاؤ ساتلو گنا تا اصلاحا بند ساتا چاله مور کوا ہا دارنگی چالا چاگو دوس احادیس کردی بیان رازی او کئی نوائی تا تارا نکوا اوز تا پائی کے کارتوس ورکڑے دی خله ډګه کړل د کلاسونو کوپو ته مانچاوه بهدازي غیرا ها نو کټ سرتا نه چې کټ سرتا کې د شپې خیر دې کېدا څه صار پاسيږي فوري به هغه سمبالو هوسه یا چې چرته زی خطرناک زی لال ټیک دا دښمنه لال څه واپس راځي فوري به هغه ته او یاغه تعال کوا چې ستام ما شوم کشربل اغه سر الله اس ان لګي او پدی پویګی نه کنه کله کلاغه تخلاص شي نو ځان تم اغه پدی خوغه نه پویګی نو دی وجنا پدی کډر خالق تبای پلار تله دی او نقصان شوی نوابنای انلشارت الا مسلمین بی صلاح ونحو سواان فریضه بیان ده نه کی په کولو په شارک اردو یو مسلمان پاس لای صلاح په مثله ده برابر خبر ده کی بیا ممانعت پس سره قصدان سره او ما از حنی مزاحی سرا که کو مزاحی سرا غشاره باندې خدا همیا سره وی چا د قضا کسولا ونور ممکو ممکو ممکو او وی حنا هونور یا ماشوم ده او ده کدا اوور قصور منډه کی به کړي ته د کمو کموک وي نه ترا ته ویچو و ون نه انت تسی به او منکر نبی دې السلام دور کولو د اصله کلاو پته کوي کی پکاټیکنی کولاو اصلاحي ټکاو اولور کې دامنځه عنابي هوررا رضی الله تعالی او په دې حدیث کې مسلمان تا د اصله د اشاره کولو حرمت راغلي چې د حرام دي قال او الایو شل اهدو کوم الاخي بالصلا اکثر په کولو کې قانون کې داسونو کولاب راتي ها کله 20 ورشي چا سره بعد جګړو کې هم نړی شو اسلا حواله شاوغه بند دی پکسه کې کې نو مورتبه وي چابی راکا پلاټ دی او پلاټ موږ چابی نه ورګي بیا او چیزه د خپل سره بیانو بلنپ کې ملګری بل خپل ملګری گزارو لري لا یشر احدکم الہی بالصلا اشاره نه کوي او کستا سو خپل وروړ ته په اصله پ ح چې وسلا اغه بارکه څوکی اشاره ووکی پوسهبان اشاره به نه کیارہ دغه کده نو پوی شاچ شیطان انزوه فی یده کده شی دا شیطان کی دی دا اصله فی یدی پلاز دا کہ مسلمان ته په نقصان ورسیږي فایقہ عفی حفرت من النار نو وګرځيږي پا کند دور بل بمل بم کی اوزان بمتبا کی شیطان داکار کئی گوار متفقن علیہم وفی رواد لی مسلمین فیو رواد مسلم شریف کلاغی دی قال آغا ویقالی ویلی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم منشار الاخی بی حدیثت چاچی شارا اکلا قل رورتا پا یو آس سرا یو اسلح سرا پا او اسپنان اسپنان اسلحم دو اسپنینو وَيَنَن الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُ بِشَكَّ فَارِشْتَ إِلَّا نَدْوَيْ پَاغا حَتَّى تَرَدِي چِلري کیغا وَإِنْ كَانَ أَغَر كِبِرُ دَغَ دَ پلار او نو مورو حَقِيقِر ور ولينِي قَوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِعُ زُبِتَابَ الْعَيْنِ الْمُؤَمَّلَا مَعَ كَسْرِ الزَّاءِ وَبِالْغَيْنِ الْمُجْمَمَا او مانا د دې ډول نږدې ده یبلته مانا هوب المهملا یرمی وشتل او بالمعجمت ایذن یرمی و پوش مانه وشتلو فسادی وا اصل النزع توان والفساد توان دې و فساد ده وعن جابر رضی الله تعالی عنہ قالا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ای تعات السيف مسلوله نبی علیه الصلاه والسلام نه دا د سره منې کړی دا د کولاو ولودو توري مسلولن په پربندا چې یو چې دور کولو کولو ايو طاعت سه فو چور د کلیشتورا مسلولن په دا حال کې چاغه په پربندې د تې د تېکینه او د کاټاینه باروي ندی تاسو باندې کې پس قاش کې وبندوي بند ساته ايخ په قاش کې جنا روحه ابو داوود ترمذی او قال <سؤال> حدیث حسن دا حدیث حسن ده ګوره پدې ټولو صورتونو کې نبی علی صلاتو و سلام منه کړی دا نو چې منه کړی دا نو په کار چې دینه منګه خپل اولاد اخپل ځان سکو هغه منه کو حاضر ندی منه کېدل په کار نه قرات المسجد हुँ. باب قرات الخروج من مسجد بعد الاذان باب دا مکروح دو دو دا دی ده بیان د مکروه والی دعوت له د جمعات نه پس اذان نه چې جمعات اذان وشو ماته بیانږي الا لعذر مگر د وجد عذر نه تر دي چې او کی مونږ لرا ادا کی مون یاد او د دا اسما ته بازار ته ځی او بیا منزل راځي نو خیر دی او چې نه بل کې جماعت کوئ او ندل تکې جمات مونس او بانکو شوو بیا مقرري ا انشا سا قال کو او منګ ف دنا دابي ره جللاانو سره جممات کې ف زن نن کو یو ازان کو همکې فقام اوو پااصل یو جماعت پاس یو سړی د جماعت لانج م رووام شو فات به ابوهريره نور پسېګلې هغه پسې بوهرې را بسره وو نذر بل او یو د تر دې جو د جمعه ته فقال ان يبور را اما هاذا شريه اذا فقد اص ابو القاسم د څوک خلاف او نافرماني د ابو القاسم د نبي عليه صلوات و سلام وکړه چې وو ته د جمعه پس د اذان مخه د ادا کولو فرض او دا خلاف د پیغمبر پر صلوات و سلام ا رواح مسلم مشکات جلد ثانی